Dank jy dat hy hier is En dank jy dat hy altijd hier is Vader dank jy vir jy genade En jy mersie Wat alle verstand te boven gaan Daar is niemand soos jy nie vader Jy is die rots wat ewig staan Jy is die naam boel elke naam En jy is die koning van ons harte ons Eerie. In die naam van Jesus. Amen. Is daar iemand wat die woord het vir die gemeente, wat boodskapie het? Is welkom. Die stress van ons dagelikse werk kan dinge vir ons baie moeilik maak. Jy kan somtijds verswelg word in al die dinge wat jy moet doen. En jy kan vergeet dat daar iemand is wat jou baie lief het. David sy naam beteken geliefde. Jesus kom uit die stam van David. Hy is God sy geliefde. Ons is in Jesus. Ons is sy geliefde. Ek het op die stadion baie stressvol geraak en ek het blind geraak vir dit. En dit was vir my een wonderlijke stikkie om raak te loop in my dagelikse leven, om dit te sien en dit te beleef en dit na by my te hou. Ek lees toe een ander stikkie wat sê, vir my geliefde gee ek dit in sy slaap. En ek denk, dit is a gift, dit is a geskink. Dit is nie iets voor jy werk nie. En ek dink, waarom is die beloofde land nie die land van brood en wijn nie, maar die land van melk en jening? Ons werk nie vir melk nie, ons werk nie vir jening nie, ons oest dit net. Nog iemand nie? Julle moet nie my nou nie steek laat, ek het staat gemaakt op julle vanmorgen. Toe ons nou, hierdie liedere lofprysing vooraan gedoen het, het dit my nogal getref dat, hoe baie van dit kom in die boodskap vanmorgen uit, en ek wil op een stadium vir PWS sê, luister, kom ons sing hulle net oor en dan gaan ons huis toe, want dit, dit bevat alles. Ek, ek wil vanmorgen praat, dat ons een beetje kyk, na ons en ook na die gemeente. Nou, luister nou mooi met die wegtrek, dit is nie veroordelend nie, Ons trek nie een wet op enige iemand nie, ons gaan ons self vanmorgen, kom ek sê, gradeer saam met ons gemeente. Soos jylle allemaal weet, het die gemeente baie gegroei oor die afgelopen jaar of twee. Ons het baie uitgebreid en het dit uh, maar gebeur by verskye geleentede dat die pap op die grond val. Omdat die nie een structuur is, soos daar waar ons vanaf kom nie. Hier is nie een verwelkomingscommissie en een synodale commissie, noem hulle, ons ken hulle ons nou allemaal, die, die goed is nie hier nie. En ons sien nie mekaar meer na die vlees nie, in, maar toch moet ons vanmorgen bykie kyk, waar staan ons? Van dat ons by die gemeente aangesluit het, of van dat ons oorgekom in die Want ons het toch hierna toe gekom, omdat ons die woord geniet en omdat ons die waarheid geniet, en omdat ons vry is van daardie geweldige druk, daardie vol program. Nou, waar staan ons vanmorgen? En, soos ek sê, ons gaan nie mekaar beskillig hier nie, elke ou, kyk net na homself, en kyk, waar, of ons dit nie kan verbeterie. Ons het verlede naweek, het ons moos nou die kampie gehad, en het was my interessant, hoe baie van die ouwens het na ons toe gekom en gesê, jy, jy is daarom bevoorig, om hierdie gemeente hier te hee, jylle is bevoorrecht om by die gemeente te wees, jylle is bevoorrecht om elke naweek hierdie woord te hoor hylle is opgewonde daar oor nou vraag ek vir die vraag is jy nog opgewonde oor die woord, elke sondag soos wat het aan die begint was mense wil saam groepeer, soos nou gesê het vanmorgen hierdie uh, eerskomende uh, vrijdag en saderige aand, het hulle van Jan genooi, hulle gaan een uh, seminar of ding daar hou van ouwens wat hier was, hulle sê, kom ons praat meer oor die woord, kom ons gesels een beetje, hulle is honger daarvoor, is jy nog honger, is jy honger, is jy so honger, dat jy nie bereid is om een geleentheid te mis nie, of is dit maar, Jaag, ek het nou omtrent al alles gehoor en ek, ek weet nou, Heet, Ek in Wessel praat nou die dag oor die gerechtigheid, die woord wat ons hier hoor. Ek, en ek sê van Wessel, kom die woord gerechtigheid. Piet het verlede na van die vruchte van gerechtigheid gepraat. Kom daar woord, kom my by ons vingerpinte uit. Met ander woorde dit wat ek doen. Kom dit by my mond uit, kom dit by my lyf uit, kom dit in my optrede uit. Doen ek hierdie goeders, of het het op hierdie stadium maar nog steeds net kennis geword, wat ons, ons weet van hierdie goed, en ons kan die rechte goed sê, uh, onthou ons, ons staan ons nou nog steeds buiten ons die filosofen noem het, uh, ons het nou die nawek daar gepraat, die existentie om uit jou uit te tree, na jou te kyk, nou ons staan nou nog steeds daar buiten, hoe het die afgelopen week gegaan? Daar by die, <laughs> daar by die stopstraat, hier die paaie, daar waar die teksties by jou kom voorbij en daar kom staan hulle heel voor, Jan, jy wat elke dag die pad rij, ek meen, ons rij om my amal, hoe dit gegaan, daar waar jy met iemand anders in gesprek was, was daar op een stadium waar jy gevoel het, ay, kon ek jy maar net een beetje stuisoft op my tong gegooid het nie, moes jy per tydje sê, ek is jammer. Goed, soos ek sê, ons het hierna toegekom verwoord en verwaarheid, Weet ek daarvan, of opreid ek daaran? Is my verhouding met God nog vir my rechtig nog prioriteit? In die gemeente, kom ons kyk een bykie na ons gemeente, voeg ek waarde by tot die gemeente? My klein groepie, my ja daar gaan niks aan in my klein groepie nie. Ja, so wat, wat, doen jy daar? Wat is jou bydra om om te laat functioneer? Kom ons kyk een bykie. In die gemeente, ja maar, Ja, so, so, jylle kenmos, wat doen ek en jy om hierdie ding te laat vlot loop, om hierdie hele ding een positieve karakter te gee? Verlede zondag het Piet van so mooi gepraat met die anker wat hy daar vastgehaak het, wat ons nog terughoud. Is dit ons oud denken? Wat, wat hou ons nog vast? Is dit nog te veel kerk wat ek in my kop het? Ek praat nou die dag moet iemand, ons het lekker gesprek. En in die proces die ouwe vir my, die die alledaagse gesegd is, ja wat man, ek is nou maar so gemaakt en so gelat staan is what you see is what you get. Ek sê ja, die, dit is so. Ek kan nou nie anders nie. Nou, ek kom by die huis en ek denk oor die ding en ek vraag vir Johan, hierdie uitspraak, is dit maar net een verskooning vir slechte gedrag of is dit rechtverdiging vir sy vleeslike optrede? Wat, is, wat van al van Godse beloft is, daai wat hy gesê het, ek sê jou oortredinge vergewe, so ver as die oosten van die weste, ek het jou beklee moet kleren van hy, jylle ken al hierdie goed, jou naam is in my handpalm uh, geskrywe, kom na my toe, ek sê jou niet maak, ek het jou oorgebring in die koninkryk van sy sien, wat daarvan? Goed, ons kan verander, ons kan positief verander, ons moet ons net, ons self uit die plek het kreeg, ek het net nou, ek het hier een appelkoos ons gaan net nou praat daar Ons het so, een tyd gelede het gepraat, oor die strafbeginsels, wat die mense volgt, ten opzichte van die oortredinge tegen die mensdom. Julle kende, daar is die twee beginsels, die vergeldende gerechtigheid, en die herstellende gerechtigheid. Die beginsel van vergeldende gerechtigheid, dis wat gevolg is, wat die geallieerde machte, na die tweede wereldoorlog gevolg het, eh, uh, tydens die verhoore van die naties na die joodse uh, mensenslachting daar so. Oons is verhoor, hulle is gevondes, doodstraf, tronkstraf, levenslank, heavy, al die type van goeders. Oons moes net eenvoudig boet vir hulle misdade. Ons hoor al meer en meer in die kerkwereld, in die traditionele kerkwereld, dat oons nie meer so erg op straf is nie. Ek hoor die geleide vir al daar waar ons beweeg, dat Uh, Jesus het vergewe in, in die type van dinge, maar nou is daar nog baie oons wat sterk staan op die wet, jy mag nie, jy moet nie, dit moet jy doen en as jy sal die heren, die type uh, van dinge. Goed, die tweede beginsel, gelukkig in die geestelike wereld, het, is hierdie beginsel van ons een kant toe, in die Die tweede beginsel, wat die ouwens gevolg het, of wat jy kan volg, is die beginsel van herstellende gerechtigheid. En dit is wat gevolg is in ons land, na die uh, 94 met die WVK, en ook tijdens of na Rwanda's mensenslachting, waar die ouwens 800.000 Rwandese vermoord het, en min of meer 100 dae, die ouwens het by mekaar gekom, hy het hulle, kom ons het hy maar issues uitgesort, en hy het vergewe, dit het achter hy gesit, en hy het aangegaan, en Jezus' kruis dood, het hier die tweede pad gevolg, hy het vir ons vergewe, hy was in die tronk vir ons, hy het die straf gedra, hy het alles op hom geneem, en ons kan dit achter ons sit, en ons kan voor toe gaan, en ons kan die verlede vergeet. Nou, per tyd hier wonder ek, ons sit so by die kruis, En ons is so trots en bly op dit wat daar gebeur het. Laat ons kom hier eindelijk by die oopgraaf uit nie. Want die oopgraaf wees vir ons op die lewe. En ek en jy kan nie net daar sit nie. Ons kan nie net sê, ja, baie dankie in, in al hy type vinding nie. Ons moet ook opstaan en aanbeweeg en begin lewe. Nou, waar staan ons vandag op hierdie leer van groei, op hierdie pad van heiligmaking. Nou goed, ons weet in die oude bedeling het heilig vir ons nogal een negatieve connotatie gehad, want jy het so baie keer gesê, o, daar hou denk, hy is nou heilig, hy nou iets besonders. Ja, heilig is iets besonders. Heilig beteken om een kant gesit te wees vir God en afgesonder te wees by om. Is ons al by die punt wat ons kan God vat op sy woord en op sy beloftes? As is op die punt van hierdie leer waar ons tyd moet omspandeer, nie vannacht sommer net, bieke, bieke, gauwe stikkie lees, want ek voel te skilig nie, tyd, kwaliteit, tyd moet omspandeer, is ek by die punt wat ek nie meer na die omstandighede rondom my kyk nie, soos Peter is na die golwe gekyk het nie, is ek op die punt, dat ek in plaas van om dood te spreek, my kan voed met woorde van geloof, is ek op die punt, waar ek my kan vasthou, wat ek my kan vasmaak aan my erfenis, dit wat ek ontvang het. Nou goed, nou weet ek, ons sê vanmorgen, ek weet het mos, want ek hoor het bye, ek kan nie so goed praat soos die ou nie, ek ken nie die bybel so goed soos Jan nie, ek kan nie hart op bid nie, ek kan nie, ek, kan, ek kan nie, wat kan ek dan nou doen? Ek wil net vanmorgen vir jou sê, God kyk nie na jou kennis nie, hy kyk nie na jou verstand nie, hy sê dat ons in verskillende aanhalings, kan ek vir julle gee, ek soek jou hart, is al wat ek soek, ek soek jy die ander goed nie, en kom ons los nou die anker, ondou, jy is nou oorgebring, jy van die sondekant wat afgehaal is, jy is nou oorgebring in die gerechtigheid na die koninkryk uh, van sy sien, nou, ek het nie begin die aanhaling gemaakt, what you see is what jy get, Nou wil ek vir jou vraag, as ons nou na die kruis kyk, kan jy nou, sie, kan jy nou sien, en kan jy nou sê, what I see is what I have. wat ek daar sien, dis wat ek het, kan jy dit nou jou eie maak, het ek nou al daarie ankerloos gemaakt. Piet het by een van die vorige kampen gesê, Jesus is a life-changing experience, die ek verander nou in my lewe, na ons want ek leef nie meer nie, Christus leef nou in my, die son daar het nou die heilige geword, en ons kan met trots daarop aanspraak maak, die een wat op sy gesit is, die een wat by mekaar gemaakt is, die een wat afgesonder is vir hom, die minderwaardige het nou een koningskind geword, hy is nou beklee met klere van heil, hy het nou een kroon, hy is mede erfgenaam, en die een wat sukkel met dit entiteit, die een wat nog moet perform om iets te bewys, die een wat nog moet doen, net om een stand te hee, hy het nou veranderdeer net te wees, hy het nou geword, jy is myne, ek het jou naam in my hand gegrafeer. Weet soveel en leef soveel. Ons ken die woord, ons kan, ek is seker, hier is een groot deel van ons gemeente, wat as ons moet gewone leraars loop sit, kan ons, om nou die Engelse term te gebruik, ons kan hulle redelike go met die skrif, en moet uitleg van die skrif. Ons weet dit, leef ons dit, leef ons dit wat ons weet. Die moorderaar aan die kruis is in die laaste oomlik is hy oorgebring na die koninkryk toe, het hy vergifnis ontvang. Ten spuite van Jezus sy leiding en sy worsteling aan die kruis, het hy nog vir die moordenaar gesê, vandag is jy saam met my in die paradies. Hy kon maar net vir wel vir hom gesê, jong, luister, ek is hier nou in die moed vir hierdie sake nie, hier is het elke ou nou vir homself, ons moet nou, ons sikkel elke en sikkel nou om aan die lewe te bly. Hoeveel keer is ek en jy in die moed om vertroesting en vergifnis te spreek? Hoeveel keer is ek en jy bereid om daar my ander ou onder my flerk te neem en om te begeleid. Was jy al in een situasie? Ek weet, ons was allemaal in een situasie wat jou omstandighede vir jou hoopeloos gelijk het. Alles was net te veel. Jy het geen uitweg gesien nie. Jy het totale vernietiging in die oog gestaar. Uh, dit waarvoor ek al die jare gewerk het, dis nou in die grond. My gezondheid, my kinders is nog klein, wat gaan vir hulle word? As het net een bykie later gekom, mens, ons was al allemaal in een situasie, waar jy nie geweet het, links of rechts nie. Ek ken daar nie woord, ek bid recht, ek over alles, maar ek waar nou? Wat nou? Nou, ek wil nou vanmorgen vir jou sê, as ons nou kyk daar na 2 Kronieke 20, dit is die verhaal van Joosafat, Hulle was ook in so'n situasie. Ons gaan nou na hulle kyk. Toe die drie stammen, bloeddorstige leers van Amon, Moab en Seiberge, daar die leers wou vir Juda, klein stam, van drie kante af aanval. Daar was jy een manier dat hulle hierdie saak zou oorlewe. Hulle het by mekaar gekom en Jozef het hulle toegespreek en ons lees daar so, die vrouwens het beginne huil. Ek kan my voorstel, die mans wat die leiers was, wat moes braaf wees, ek denk hulle broeken het gebewe, want hulle het geweet, hulle staan nie een kans nie, totale uitwissing, was hulle voorland gewees, en, nou wil ek net vir jou sê, was jy al in soe situasie? Jy moet nie slecht voel nie, want Jozefat was ook bang, jy is in goeie geselskap, maar in plaas van om 'n een put van depressie en selfbejammering en van elende te gaan sit op die ashoop, in plaas daarvan, en in plaas daarvan om te sê, jere, maar waar het ek verkeerd gedoen? Ek is aan die koning van Juda, ons probeer dan minste, waar het ons die punt gemis? In plaas daarvan, roep hy die aangezig van die jere aan, en toe ons nou vanmorgen, ek het, het somme hier tussenin gauw geskrywe, toe ons vanmorgen die lied sing Shout from the Rooftops, toe denk ek, dit is precies wat Jozef had genoemd. Kom ons kyk, jylle is nou al by, by 2 Koronieke 20, hulle, ek gaan nou die hele stik lees, hulle sê daar so die leers kom, en vers 3, 20 vers 3, en Jozef het bevrees geword, en sy aangezicht daarop gerig om die Heere te soek, en hy het die hele vastdag uitgeroep, en toe sien ons daar in vers 14 kom die antwoord, ach ons lees om vers 12 ook, onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie want in ons is geen kracht meer oor nie en hy plaas sy jylle, uh, ek wil amper sê sy jylle vertrouwe in die heren en die jylle juda het voor die heren gestaan, en kyk aan vers 14 toe kom die gees van die heren in die midde van die vergadering op Jehaseel die sien van al manne, en hy sê vers 15 luister allemaal juda en die inwoners en die koning Jozef, wat so sê die heren, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie grootmenigte nie, want die strijd is nie jylle saak nie, maar dis a saak van God. En dan lees ons verder die opdrag wat hy gekry het, uh, Jozef het nie, het nie gesê, maar Maar here, baie dankie daarvoor, he. maar luister hier, ek het daarmee 'n paar manne hier. Jong, hulle kan hulle kan steek met spies en hulle kan vergo, en hulle kan kap met 'n swaard. Hy het gesê ek laat die stryd aan die Here oor. Ek tree nou in die saak uit. Hy weet God het alreeds die oorwinning bewerk. Hy het geweet wat die eindtelling van hierdie geveg gaan wees. Hy erre toe nie meer nie. Hy smeek nie meer vir nie. Hy uit te nou hy neem sy deel op, wat vir hom weggesit is. En nou lees ons verder daar so, dat hulle moes optrek, na waar die leers vir hulle wacht, en ons lees dat, hy die opdracht gekry, ek sê nie maar sommer die te voortesit, die ouwens wat die harpe speel, en die siters, en die lofsangers, en die goed, hulle moet vooruittrek. Nou, amal van ons, wat in die weermacht was, ons weet laat dit is, dis nacht, dis selfmoord as jy die oons voor hulle trek, hulle kan nie eens behoorlijke geweer vas nie, dis kanonvoer wat jy nou maak, maar die Heer het gesê, laat hulle voorgaan, nie die oons met die zwaar kalibers of met die skerpgoeders nie, laat hulle achterkom, en so, en nou weet ons mos, hier kom hierdie manne aan, die vijand hoor hulle op 'n myl, hulle kom nie sagies nie, maar die lofsange en die prijsings die loop vooruit, en Soos ek sê, Jozefat het nie meer planne gehad nie. Hy het omself uit die pad uitgekry. Nou, bly dan psalm 118 toe. Ey, dis altyd so'n mooie vers die, vers 8 en vers 9, psalm 118. En hulle sê ons ook, dis die middelste vers van die bybel. Vers 8, dis beter om by die Heere te skuil, as om op mense te vertrouw. Dis beter om by die Heere te skuil, as om op edeles te vertrouw. Hy het hom self uit die pad gekry En hy het sy absolute hoop, het hy nou op die Heere geplaas. Nou hierdie absolute hoop, ons weet het, Jan het al daarvan ook vir ons gesê, dat is die woordtie Elpis, wat beteken vreegdevolle verwachting van die goeie. Is dit nie mooi nie? Die absolute hoop, die vreegdevolle verwachting van die goeie. Ek en jy moet ons operasie so opstel, met daar die vreegdevolle verwachting, nou, om jou uit die patte te kry, maar ek wil eers dit sê, ons het jare gelede was ons en ons boerderij ook in een geweldige krisis gewees en laat ons ook op een stadium, uh, seker maar soos Jozef was, gesê, nou weet ons nie meer wat ek kan doen nie, nou gee ons maar oor en op 'n stadium, een kom ek bij jou en sê, wie jy, uh, dit is nou nie, uh, ek sê dit nou met pietheid en met respect en alle eerbied en so, maar ek is nou opgewonde om te sê hoe die here hierdie saak gaan hanteer, want Ek sien dit nie meer nie. En daar het uitkomst gekom. Van kante af wat ons nie geweet het nie. En ek meen, ons kan nie die heren loof en prijs daarvoor. Nou ek het nou hierdie lood saamgebring vanmorgen, nou soos jylle allemaal sal weet, dis nou nie een citrus dis een appelkooslood. Nou uh, Michael en Frans, jylle citrus ons het daar by die grondvestblok gesien, dat as jylle nou een oogie, dis nou, sê nou maar, sier, hulle onderstam, en nou sit hulle navel oogie daarop, en as hulle die oogie uh, vastgedraaid, of so, dan vat hulle die top, en dan maak hulle om so vast. Frans is ek recht, jy was daar, toe ons het gesien het. Wat doen dit dan? Hierdie ding, se sapvloei word gebreek, so alles wat van onder uit die wortels uitkom, gaan nou hier uit, in hierdie nieuwe oogie. As ek en jy, en Jesus, as ons gebond het, hierdie, ek het om ingenooi, hy groei nou, en hy raak so veel, dat ek al minder word, en hier kom nou hierdie nieuwe, hierdie nieuwe mens, kom nou hieruit, kry jou self uit die pad uit, los die ek, kry my die pad uit, en dan, dan gaan alle, ek wil amper sê, alles van onderaf, dit wat jy gehoor het, en dit wat jy geleer het, gaan nou saam in hierdie uh, nieuwe lood in, en daarmee wil ek julle sien, vir die jaar wat voorle, ek sê jy kom ons begin vandag, en in plaas van op ons omstandighede te sit en bewonder en per te vertroetel, want ons wil ons nou daar oor kom ons kry ons uit die pad uit, en ons begin God loof en prijs, vir wat hy nog gaan doen, ver meer is wat ek en jy kan bid of denk, kom ons sluit af, en dan sê ons Heere, baie dankie, vir die geleentheid, dat ons by mekaar kan kom, dat ons uit die woord kan sien, wat die vir ons weggeber het. Heren, dat die jaloers is oor ons. Heren, dat die jaloers is om ons te beskerm, en ons op die skoot te hou, ons eer die daarvoor. Heren, dat ons ook die naam sal uitroep van die dakke se toppe af. Heren, daar waar ons beweeg, dat mense sal sien, sonder dat ons een woord sê, dat hulle sal achterkom, ons het iets, dat hulle kan sê, wauw, ons wil dit ook hee. Heren, ons erie daarvoor, ons erie vir elke boodskap, wat in die woord, vir elke woord, wat in die woord opgesluit le. Heren, dat ons het sal vastmaak, dat ons sal vastbind om ons hals. Heren, in sê in hierdie gemeente, elke een wat plaaslik is, heren, elke een wat ver is, die wat inluister vanmorgen oor die lengte en die breedte van die land, en ek wil ook amper sê, oor die wereld, hier ons sê en hulle daar waar hulle is, dat hulle ook die goedheid sal ervaar, en dat hulle ook in hulle omstandighede die lofsange en die lofprysinge voorop sal stel, en self uit die padtijd sal kom, ons eer hier daarvoor, en ons sê in die verrichtinge van ons gemeente, alles wat ons doen, hier, dat ons sal kook vir hierdie gemeente, dat mense sal sien ons het te uiver, nie, nie vir dit wat ons wil doen nie, hier, maar om mekaar te bemoedig, om mekaar te omhels met die liefde, en mekaar te bou, hier, met dit wat u vir ons mee geseen het, dat ons nie een toehand sal heen nie, maar ons het sal uitdeel, aan ons mede broers en ons mede sisters, ons eer hier daarvoor. Amen. Nou, hy het gesê, as het te kort is, wil hy graag dit verder vat. Ek wil hoor as daar nog iemand is wat een woord wil bijlaas of so, hy is welkom voor ons gaan koffiedrink. Um, toe is vanochtend gesing het slags op Eesel ons vertrouw, um, toe kom het net by my op, vertrouw ek in elke oomlik, en van elke dag, net op die heren. Dit is precies wat we, Jan van Oogend van ons gesê, um, het op God vertrouw het, het my leven radikal verander. En ek geloof dit is, hier is een plan wat in my leven net gemanificeer het en dit het, het net van oor hoogt is gegaan en dit is ongelooflik. So, slags op iets al ons vertrouw, um, Lukas 1 38, waar die engel van die heren met Maria gaan praat het, toe sê hy, laat het met my gaan volgens die woord. En dit is wat sy daar lewe oopgemaak en gesê, jyre hier is ek, ek vertra op jy.